-podcast. Välkommen, välkommen till den här podcasten. Mitt namn är, som alltid, William Deang. Och Tim, och på, på vardera sida av, eh, mm. vad sa du? Tim. Tim? Det lät som att sa det. så. Okej, okay, och, vad? Sa jag det? Det lät ja. som att... Men du tänkte ja. nog säga till, till min till, till, Ja, jag skulle säga till min sida Men sen kommer jag på att ni inte sitter ja. vid min sida Utan ni sitter ju I uh, varsin enda världen Skulle jag snarare säga uh, Men ändå, det är skitsamma Jag har mina kära vänner Vincent och Keith med mig Hallå, hallå Tjena fan hur läget då Tjena fan hur läget Jo då, det är bra Vincent Och jag heter också som vanligt Keith <laughs> Precis, det, det är nog våran nya Intro-grej tror jag det är den ordningen igår. Du säger ja. jag inte har en video Vincent säger någonting eh, eh, Random Och, och sen eh, säger jag samma sak Och sen så, sen så rullar allting bara på helt enkelt Ja Det är så det, är så det funkar eh, Ja. Vilket vackert ja. väder vi har idag Eller hur Ja det är mörkt ja. ute så Det är väl inget väder <laughs> Nej jag vet Det här måste vara den första podcasten Någonsin som någon börjar prata om vädret Ja, man börjar, det är det som är det är man har svarat på Svenskheten Ja, nej Jag har i extremt liksom, från början <laughs> Fast grejen är, grejen är att jag faktiskt funderar på väder idag, faktiskt Okej okay. Men som vanligt så öppnar vill du upp med en sån här väder, vad du gjort idag? Ja, men jag måste ju bryta isen på något sätt ja. Så att snacket ska komma igång Och då är det bra är bra här det är då, här. Precis, då måste man dra till med Någonting sånt simpelt som vädret Eller vad ni gjort ja. idag ja. För, annars, för det är ju väldigt svårt att gå in på något djupt ämne Direkt liksom, att man säger hej och välkomna Och sen så bara börjar man döden Ni vet den ja. grejen som kommer skända oss allihopa liksom Vad sa du, det var fint väder hemma, hemma hos dig Keef eller? Mycket fint Solen skiner Och jag ska nog gå ut sen När vi pratar klart ja. Det har ju varit muligt här. Jag inte dina föräldrar valt ett annat namn än kip. Det är så jobbigt att säga. Ja, jag, jag kan liksom inte riktigt uttala det ordentligt. Nej. Kip. Ja, och jag vill höra jag vill höra tungan mot tanden. Kip. Kip. Tungan Keith. måste sättas, Tungan sätta mot äh, tänderna. De övre, ö, övre tänderna. Keith. Keith. Lämna ett litet, litet hål tror jag mm. Och så är det lite luft som sipprar ut där Emellan det är det. Ett, ett jävligt jobb Det är tur att ändå att man har cirka Tio års erfarenhet av att kalla dig det Eftersom, eftersom det är Keith du heter Precis Ja, jag är Sämst egentligen på att kunna uttala Sådana här i det Även fast jag har haft en år av träning så Suger jag fortfarande Väldigt dåligt, för, dåligt att tala Eller säga ditt namn helt enkelt. Ja Nej, jag har bara det i tio år, Frans. Så att, nej, nej, jag menar Vinsert. Nej, det är inte <laughs> så. <snittlar> <snittlar> uh, nej, men jo. På tal om, uh, på tal om väder. Jag, jag, jag diskuterar faktiskt med uh, min kära vän David idag om uh, just väder. Och det låter väldigt konstigt hur jag kommer in på det här. Men jag vet inte riktigt hur man andra ska komma in på det här. Men det, det, var ju, det, det började bli möjligt. Typ. Fast det ser inte ut som det är muligt nu. Men oavsett så börjar vi snacka om Oscar. Som jag typ älskar. Och grejen är att varför jag älskar Oscar. Det har lite med mod och natur att göra. Tror jag, lite, faktiskt. Men det har liksom med att med Oscar och sånt. Till exempel när blixten slår ner och när, du vet, till exempel när strömmen går. Så är det så intressant hur man på något sätt vaknar upp ur någon slags så här, Och ska säga? IT-koman. Ja, IT-koman, ja, precis. Eller it Eller typ modernitetskoman som vi alla upplever, eller som är i. Det är lite som att vi är i Matrix, liksom. Och att sen så pluggar någon ur oss när liksom, strömmen går. För ja. att, för att ja, det är ju antagligen ni har ju säkert upplevt det här också, liksom. Men ja, det, fast... Bara du inte ska säga så här att äh, livet skulle vara bättre om vi inte hade alla de här grejerna Det är Nej. intressant när det händer, av en slump i fem minuter Sen blir det ju astråkigt Jag håller, jag håller med dig om det här Nej men det är många som säger så att ah, Jag skulle hellre vilja leva ute i djungeln Verkligen inte. Du jobbar lägre Det är mycket renare liv. Liksom. Men, ja men Jag förstår ju konceptet och jag förstår ju idén kring Men när vi folk... Det har ju jävligt gött. Egentligen. Jo, jag, vet, och jag förstår idén kring att folk känner den känslan när ni när, när vill bli anklagade, så att säga. Alltså, jag gillar känslan när det blir så här lite mysigt pysigt men det är ju bara roligt i typ en eller två timmar. Sen är det ju bara jobbigt sen. Ja. Men jag har en lit, liten invändning mot det. Det som händer om elen går. Det är ju att eh, man får börja gå på batteriet På laptopen ja, Och sen har, man inte, sen har man inte internet heller Men då stänger du ju på en rulle eller då Och så är det lite irriterande att du inte har internet för tillfället Men du anplagar ju inte helt Nej fast, fast jag, jag vet inte, jag gjorde alltså jag, nu tänker jag lite mer eh, Kanske när jag var 15-16 typ ja, att hade jag så, när, jag inte hade, när jag inte hade Laptop liksom, och då hade jag bara stationär Och då när den anplagade, Då var det ju liksom Och då ja. kommer jag ihåg eh, att det typ kört. Det precis, vad gjorde man då? Jo, man tog fram ljus och fucking spelade sällskapsspel. Det är det där man gjorde ungefär. Och det var ju lite trevligt liksom så här att familjen typ samlades och spelade. Eller om man var hemma som vän att man satt och spelade sällskapsspel. Och det blev så här eh, nära och myspyss. Jag gillar ju på ett sätt när vi är eh, pluggade och tar internet och sådana. Men jag förstår, alltså man, blir på no man blir på något sätt, vad ska man säga man upptäcker sin vi det, jag då, att man upptäcker sin dödlighet på något sätt det är lite samma sak kring äh, vet inte, människor som har varit en katastrof att man liksom känner att äh, efteråt liksom att man man, äh, man får kanske en annan syn eller en annan inblick i livet eller, liksom, eller helt enkelt att man att man värnar om vissa andra grejer som man kanske inte tänker på när man är pluggad du känner så så pass mycket Eller alltså, så får man uh. någon slags PTSD Och bara mår allmänt dåligt i flera år Ja, alltså jag, nej, Det är inte så att jag kommer in På sådana djupa banor Men jag, jag, jag diskuterar snarare Fenomenet kring uh, Heter det PTSD uh, på svenska? Vad fan är det för någonting? Post ja, stress. post stress Ja, det heter det är Alltså, jag, jag, jag, tänker, jag, jag, jag, jag fick idén kring att, att när vi, vi plaggade eller när vi har internet och sådana, grejer, då är vi individer. Och när vi, när vi inte när vi upplever katastrofen, eller vi upplever liksom att vi är, är, är inte skyddade i vår trygga värld, liksom att naturen kan döda oss, eller vad man nu ska säga, att vi då helt, helt plötsligt blir. En, ett, vi blir liksom en grupp istället Vi blir en gemenskap, en grupp människor Vi är liksom inte individer Utan vi är, vi är ett kollektivt tänkande kanske. Det blir så att vi kliver iväg från datorn Jag tänker ja. Ja. Men det, som, det man kan utläsa är ju, En annan grej man skulle kunna utläsa är Att sällskapsspel är jävligt underskattat då. Det är ju en annan grej man kan se Det är därför det är, vi borde spela mer sällskapsspel helt enkelt. Ja det kan man också säga För att sällskapsspel är väldigt roligt och jag, och jag och Vincent hade... spelade ju Ticket to Ride igår. Ja, på tal om det. Vilket jag förlorade hårt och skoringslöst. Jävligt bra spel. Ja. När man väl kom in i reglerna så var det väldigt roligt. Ja, det krävs ju, man måste ju ta en liten stund innan och lära sig spelet. man väl har gjort det så är det roligt. Lite roligare risk, kan man säga. Ja. Lite roligare risk. Men risk är så överskattat. Jag tycker det är ganska tråkigt. Risk är vad? Att det är överskattat. Ja, det, ja nej, men det är det är lite mer simplistiskt på något vis än, jag vet inte, jag tycker att det är inte jätteavancerat heller. Det är inte så jätteavancerat, heller, men, är inte, så det, jätteavancerat men det, det, det, är, det, det känns som att man sugs in i det liksom, när man sitter där och spelar, och det är <skratt> en bra Jag är jävligt sugen på att spela liksom, lite mer, jag har aldrig varit någon sån nörd, men det finns ju massa såna här avancerade spel man skulle kunna spela. Det, jo, det, det? Det, det, det finns ju många spel som är mycket mer avancerade såklart ja. Typ militärstrategispel och sånt finns det ju Det finns ju någon där det är en ö, vad fan är det heter nu då? Ja, men den vill jag vill jag faktiskt köpa och spela i alla fall Settles of Catan heter det. Ja, okej, ja, det känner man var eh. igen ja, är, det, jag är, jag det, är det någonting du rekommenderar? Nej, det kan jag inte göra, jag har inte spelat det, men spelat vi, det. vi borde köpa det och spela det Det är det jag säger bara Då får du skriva upp det på vad du kommer ihåg det var ju inne på lite... Det var ändå intressant att vi var inne på. Det var en annan... Jag kommer att tänka på när... Förutom när det var el, när det blev strömavbrott... När man var så 5 -6 år, Så hade jag också problem med att... Vi, i, mitt, I mitt hus så var det... Det var kopplat på något konstigt vis. Och varje gång det ringde i telefonen... Så dog mitt internet. Och detta, detta var jävligt länge. Alltså även in i ADSL-tiden... Där jag spelar massa CS och eh, online-spel. Men så fort det ringde i telefonen så droppades jag ur. Är inte det att eh, telefonen satt i första jacket och Det var eh, första jacket satt på andra våningen på något vis och sådär. Men eh, ja. Ska vi börja felsöka i podcasten? Ja, det kul. Extremt kul. Sen dess så tror jag att... Ja, så det kanske har blivit så att vi hade massa strömavbrott med. Men för mig så blir det inte det här... För mig har det gått förbi det och det är bara jävligt irriterande varje gång Ja, men det förstår jag. Så det har bara associerat med att fan. Och att det snart... För att det är, det jag är en snubbe som blivit träffad av blixten typ 30 gånger eller någonting i sitt liv. Ja, Oj. Det. Ja. Undra, hur, undrar hur det är nummer 27 typ. Na, fan är typ. Ja, fan ingenting Att man tar den och så, så åker man iväg till sitt jobb sen. Men vad är, och sen måste det ju vara så minimalt alltså. Astronomiskt ja Men eh, jag vet inte om det var 30 gånger det Kanske var 15 eller 50 Jag vet inte 30 lät så det var väldigt mycket <här> <då>. <här> Men jag menar Han jobbade med han, var får, han jobbade med får Utomhus Han bytte ut tuppar någon... Längst upp på, på husen Professionellt Han bytte ut de här tupparna Som är främjade tuppar <här> Alltså jag, tror, jag, tror vi har, jag, tror, jag tror vi har dragit till lite för många siffror Jag där. skruva dit de här öskledare. ja När jag kollade vad jag, Snabb vicky här Så är det sju bara Sju gånger, ja så. Men äv, även då, sju gånger är jävligt sjukt Utan gummistövlar Ja, han borde det, det ju verkligen en slags höghatt som eh efter <skratt> ja, ja just det. på hatten har han typ sån här en liten sån här, radiomast typ för att han ja. ska kunna få in eh, FM-kanaler och så där, eller AM-kanaler han, han lyssnar på han, han lyssnar på, han lyssna på radio på jobbet och så är han med <skratt> den hatten. <skratt> exakt. Och så så springer att han typ klipperford eller Vanhaer som springer ju runt med så här eh metall eh, grejer typ. Så bara får ja, okay. och på sidan av så jobbar han med Byter ut ossledar typ Ja, jag, jag visste inte vilken vi snackade om här. Ja. ja. men vilket fall som helst. Bara totalt okay. jävla, totalt jävla sack äh, till himlen liksom hela tiden. Ja, det hände ja, i men, USA. Svårt att föreställa sig, men alltså, frågan är om det gör ont på det sättet. Man vet ju hur det är när man tar lite elsträngsel eller sådär. Men visst alltså, är det, det... något där en på 600 000 eller något liknande att, att, att, att bli träffad av blixten. Jag vet inte. Uh, statistiken står att uh, Alltså Det är en en på det, t, Nej 10 Jag ska se här ja, Grejen är att du, gång, du får gånga det med Du får ju gånga siffran innan med 0, uh, Alltså en på 10 000 jag tror, jag tror det är typ det så En på 10 000 uppe till 7 och sådär, Eller någon sån här Nej men, ja, det, men blir ju, det blir ju de sju gångerna för att du får ju ta ett du får ju ta eh, ja, vad är ,0000001. alltså de här till 1 på 10 då och så, du, och så gångar du det med eh, varje gång det händer liksom. Är det 1 på 10 000 om du träffar av pixeln? Om vi nu tar den siffran som att den stämmer. Är det det? Är det ja, det, det är det. Det, liksom. det är eh, ja, fyra noller efter. Det låter ju för högt. Vad, om ser, vad, vad menar man va? då? Ja, var 10 000 av alltså, texten, va, Vad menar man, tar man det, det står här: The odds of being struck by lightning for a person over the period of 80 years has been roughly estimated as Aha, one 80. and 10 uh, 000. Ah, okay. Ja, men det är ja. ändå ganska många. Alltså, ja, en person blir träffad av blixten. Ja, precis. Det låter inte så jätte... Det låter ganska hög statistiken då. Var 10 personer person blir träffade av blixten. Circus. Precis, så... Men då är det säkert in på. Uh men du blir en på 10 000 upp till 7 Alltså typ 70 000 ja, dag. Ja. Nej inte 70 000. Nej det blir ju, det blir ju mer miljarder. Ja, ja, jag är inte ja. Mattis där. Nej, men det blir det blir ju just man ska Men ni får tänka tvärtom. Ett, man får tänka ett delat på 10 000 och sen gånger man det med Sen gångar man dem på varandra varje gång. Så det blir 0,000001 gånger 0,000001 och så så att det blir det är alltså 0, 000 000 000 000 som fan Ja. ja, med andra ord, det är liksom Olsen var inte riktigt med honom där Man måste säga Eller Olsen var ju med honom Fast han, på något sätt så lyckades han ju eh, bli träffad av blixten Sju gånger i alla fall turen och, turen. Det, och det bevisar ju bara Ännu ett skäl till att Självklart så kan ju Universum bildas och inte att en gud är involverad i Om det är så jävla lite chans För honom att bli träffad av blixten Varför skulle du inte då en chans att bli universum. Kanske 25-30-0 år efteråt. Okej. Okay. Ja. Ja. Oh, ja. Nej, men, all, men allt är ju. Eh, om om tiden är oändlig så är ju allt oändligt sannolikt också. Fast. Precis. Det är ju det. Förr eller sen händer det. Mm. Plötsligt hände det. Borde, borde inte han ställt upp på Typ så här. Eh, typ kaffe-reklam typ? mm. du. Du ja. får ovä oväntat besök. Nej, jag vet ah, inte dem. Ah, ja, <laughs> ah, jag vet inte det var, Ja, plötsligt, det var, det, var, det var dåligt. Eller det, det är trist, förlåt. Jag är helt ute och sikt. Det är otroligt, de om du tänkte på så de där Givalia eller något där. Nu, ah, nu är jag minst expert på reklam. Grejen då måste de ju ha... Om, om den snubben är ju liksom inte känd så de måste de ju ha en subtitle under där det står Man ah. som blir träffad av blixten sju gånger. Exakt. Och, och så är det ändå svårt att veta vad fan det är de menar med det, eller vad, vad det spelar för roll. Men det är autentiskt i alla fall. Ja, ja det, blir, det, det blir äkta, ja precis. Ja, jag skulle säga att det, det, det hade verkligen lockat min uppmärksamhet om det bara står det. Det, står, det är en sån, en helt vanlig reklam som står det. Man som blivit träffad av blixten sju gånger. Och så är det liksom en helt vanlig det reklam. <laughs> triss. Ja, tri, ja triss är ja. Ja, det, ja just eh, Ja, vet du det är roligt här, eller? <laughs> Nej, nu tänker jag ju på... Förresten, nu tänkte jag ju på när du får vänta besök med. Ja, men det var det jag också tänkte på. Men det är ju trist det är, ju det, ja, det är roligt exakt. med det. Ja, exakt. Du får vänta besök <laughs> Du får det. är Precis. Ja, det är bästa på vad. köra kör kaffe, kaffekannan där. Jag kan säga så här: Att han dog inte heller av, av, blixt, av blixtningslagen då, utan han dog av att han råkade själv skjuta sig själv. Vad? Ja, oh, he died from a self-inflicted gunshot wound at ja, men, the age råkade. of 71. Råka! Råkade, Det var lite det Ja men, råka! Ja, ja man, okay, inte råkade, men ja. De har tillbaka en olyckad har en olyckad eventyr. De har tillbaka olyckad eventyr. De har var. en olyckad eventyr. De har tillbaka en olyckad eventyr. extrem har tillbaka en olyckad eventyr. De har kullålet och råkar precis han hade inte varit reden han satt i pistolen och sen kommer Rick och chatten och flyttar tillbaka hans huvud eller något sånt där ja uh, okay, uh, oavsett han dog av uh, gunshot wound i, i stället Nej, dog han. 1983 starkt uh. jag, jag har sett en dokumentär om där och han, han han var han var med och pratade liksom i dokumentären ja, du kanske blev släppt man Ja, men, ja. Ja, men 83 parker. är ju inte så jättelångt tillbaka i tiden Jag kommer ihåg ifall dokumentären var var så pass gammalt Det var ju flera år jag såg den Men vi kan säga parker någon annan parker. som har blivit träffad massa gånger i blixen också då. Men det, det finns säkert fler personer som har gjort det ja. Men alltså, jag, nu trodde jag ju bara den första snabba länken att hitta Det kan ju säkert vara någon som har slott det här rekordet Jag vet inte, eller rekord. Men, <här> <här> vi, har har vi mer information om eh, vad, vad, vad han jobbar med och sånt här? Ja, ah, ah, ha... ha... ha... han var USA Park Ranger Äh, Okej, okay, det... var det inte samma snubbe då. Nej, det måste ju vara någon annan då. Den här snubben jobbar väl på ett... Ja, han gick runt där på höga klippor där ett pass av ett träd typ. Och var bara ja. allmänt offer. Det står till med hur... Vilka, när och hur han blev träffad också. Ja. Så, äh... Med och hur han blev träffad av kulan också, eller? Äh, Nej, det står inte. Fast det handlar om någonting någon annat, tror jag. Jag fick bara en rolig liksom bild av en gevaliga reklam där han håller på att bli träffad av Blixter Och det stöker hjälp. Liksom fortsätter slå ner i honom och så kommer han till en stuga. Så går han in och så är det någon som får oväntat besök. så det kan ju valiga. Ja, exakt. Och så, så, så och riker det från honom typ. Och sen ja. så är han så superglad ändå liksom. Det, Fast det, han har... Totalt, har totalt inget med kaffe att göra. Nej. Det kanske, om ju att snor det här nu. Så vi ser det typ på ett halvår typ. Att de gör den här reklamen. Ja. ja. Kul. Då kommer det kännas ja. att vi har gått vissa om den bästa idén. Någonsin. Ja exakt. Eller inte. Men, vad, vad, vad var den andra snubben då? Det, det vill jag nästan veta nu. Fast nu, ja, fast han, jag... Han nu... jobbade med får. Ja, det sa ju du. Ja. Ja. Så han jobbade också ute på liksom, stora fält och sånt där, höga höjder. Okej. Okay. Det är väl troligt att han var nya Zeeland eller något om, men det var han väl säkert inte. Nej, för jag, nu sökte jag ju bara lite snabbt igen och då hittade jag en snubbe som blev träffad sex gånger senaste gången var 2007. Fast då, fast då såg det att han heter Robert och han säger, det står här och citat I went to cover my chickens up and I believe it was a clear but when I woke up I was all bloody and burned and confused and I had my little chicken laying with her feet up. Visst är det var så att, <laughs> var så att man, när man blir träffad av blixten så pass mycket så kan, lär det ju kunna skada hjärnan på de något sätt. Det måste det vara. Man får liksom så här dramatisk brain injury eller någonting Ja, ja, ja Men snubben som offrade sig själv ju, kan ju vara Seriously damaged liksom av han ja. som alltså, råkade bli träffad av kulan Ja, det var ju otur såklart Det var det ju Men... <laughs> Ja, det var ju det Men de måste ju leva i någon slags Högriskmiljö det, det här med en på tiotusen är ju Alltså de här människorna lever ju I en miljö där det inte är en på tiotusen Precis. Ja, precis. Nej, men det är inte det, är inte det som att... Äh, äh, ja... alltså det är nog de inte v... superförsiktiga heller. Nej, antagligen inte. Men alltså, det är nej. inga människor som går ut inne i, i, i Stockholm innerstad, nej, då, det... de träffade, yeah. och innerstad. <laughs> nej, nej, precis. Det är inte så att och... det att, att... oskan söker, eller liksom söker till dem. De kan ju inte <laughs> vara särskilt rädda för det heller med tanke på om det har hänt fem sex gånger innan. Och man då inte... Tänker till när det är dåligt väder liksom, och, och stannar inne eller någonting då... ja, ja precis Exakt, man hör, när man hör oskan du, Nej men jag går ut ändå, fast det blir ja. träffade Blixten fem gånger Jag hade ju fan haft Jag hade ju haft en jävla ångest Som fan om jag hade hört os Oskar Jag hade ju bara ljungt mig någonstans i en jävla garderob, du. Precis Så det på med gummissuvlar Det är som att du har åkt till Mexiko fem gånger Och blivit kidnappad alla gångerna Liksom Exakt till, ja, Jag åker till Mexiko igen <laughs> Det Den här gången så kanske det är lugnt det, ja. jag menar, Och så sitter man där och bara men Odds är ju för mig att jag inte ska, ska jag inte bli träffad igen du, så åker, blir man det ändå Du åker till Mexiko igen efter, efter andra gången liksom. Nej det är klart man inte gör ja. Kanske inte efter första gången till och med Nej, Nej Den här har, verkar ha en väldigt avslappnad syn på det liksom. bara, äh, jag, trodde, äh, jag trodde fan jag var inte alltså. men. Nej äh, så måste jag uppe Är äh, Det är typiskt och, och att han också dövde att, att sina, sin kyckling låg upp och ner också. Som ah, han antog var död den. liksom. Ja exakt. Nej nu dog den. Fan. Jag, ta, jag kan ju ta den smällen det vet jag. Jag tänker ju den. Men, <laughs> kycklingen. Den dog antagligen sen gjorde den där. Ah, det fanns fel äh. hittills att bara tänka Ja, <laughs> Allt för sin kyckling liksom. Nej men. Äh, det var är, ja. ja, jag inte. Vill, jag vill man, man, man, man bör ju få ett mer för livet i alla fall. det är en sak som säkert Ja, jo på något sätt. Men det här är nog. Jag tänker mig att det är riktiga såna här. Eh, det är riktiga såna här working class människor som bara. Det känns som att de är blöta på något sätt. Jag tänker mig blöta personer liksom. <laughs> jo, ja, det, det regnar ju. Det regnar, det regnar mycket liksom. där de bor. För att det oskar ja. mycket, så det regnar ju mycket. Och de ja. går bara ut och, och gör sitt jobb i alla fall. Det, det är sådana här riktiga. Eh, liksom. Eh, ja det är som min farfar tänker jag mig att de de, de får saker gjorda bara. Working ja exakt, exactly. ja, men det är precis som folk från Småland ungefär. Det är den typen av människor som... från Småland. Ja, men 1800-tal Småland. Det är, bara, det är sten och för jävligt och det är <tid> skit. <tid> det var väldigt långsökt. Ja, jag vet. Jag, jag, jag, jag, jag fick det från Svenska Dialektmysteriet. De var nere i Småland tror jag det var. Eller nå, någonstans där nere mot Småland, Skåne typ. Och det är bara... Det är folk har liksom tygat väldigt mycket. Och liksom bara... Det de gör... Alltså, det, det, det är ju jävligt. Det går ju inte att odla någonting typ. Eller det är bara stenigt och rösigt. Och fan, de småste. Men det enda de gör är bara att bita ihop och gör. Liksom. Även, fast, även fast man förlorar liksom eh, syskon liksom på köpet liksom. så vad gör man det Man, man i USA. Ja, jo precis. Men man är bara liksom man är alltså ni liksom, sa liksom working class man liksom. eller bonde eller vad man, ja, man, man Man tar det. Man man gnäller inte över att man att liksom, oj vad jobbigt det utan man bara det, gör det. Jag tänkte på vad uh... De här, den här klassiska bilden på de här arbetarna som sitter upp på de bygger Empire State Building och sitter på de här äh, balkarna liksom oh. man, man, man lever i, man tar bara extrem riskmiljö och jobbar i man skiter dit bara ah, oh. alltså jag har sett de bilderna det blir alltid så, jag, jag måste ju liksom det, jag får ju hjärtat jag får hjärtat ju hjärtat dunka väldigt mycket när jag, när jag ser de bilderna för jag, jag vet hur liksom det måste vara så jävla högt och ett snedsteg så dör de ju Ja, jag såg en annan sån här bild från något brobyggen något liknande i USA. Nu kommer jag inte ihåg klart vilken bro det var, men det, det såg nästan läskigare ut än den här klassiska bilden. Men har ni sett det här de hängde, liksom, de hade liksom fettrat upp på linorna på bron sådär liksom, och så satte massa folk på linorna. Eller 100 meter upp i luft så, så linor som svajar linor? Så här på linor. Nej men du vet sådana här linor som spänner upp bron Eller som går från ah. Som går ända upp till toppen av Pelaren i mitten på bron Och från, från marken på båda sidorna ah, Okej okay, ja. ja Man blir lite illamående när man ser det Så är det ju Har ni, har ni sett den här när Det är folk som håller på att klättra i mastar och sånt där Som ligger på Youtube Ja. upp för äh, ja söksandrar. just det ja, ja. Ah, för fan jag mår, alltså har de på, har de så här, här hjälmkamera typ eller hur Han kopplar ja, loss sig och sånt där också. Ah, för fan man måste så jävla illa du. Det, ja, här, är det, här är det svårt, här är svårt så jag måste koppla loss mig lite. Koppla loss ah, med några sekunder på <laughs> 500 meter höjd. Ja för det är ju just det han kopplar loss sig för att här är ett svårt move. Det är inte att oh. sitta fast. Så det är ju liksom mycket alltså typ att dra sig upp för en jag vet det allra sista så var det någon slags... Eh, det såg ut som en... en, en blok, du får säga vad man ska söka på för att den hitta plast. den ifall man vill kolla på den. Vi får lägga upp den i relaterat. Jo, nej, nej, vi, ja, vi, det, kommer en länk, det kommer en länk som man kan titta ja. på den. Och må illa. Ja, ja, precis. Och må illa. Om man är sugen på det. Ja, men just att Det är verkligen ett Men visst är det världens högsta mast han kattrar upp i? Ja, det är typ sjukt högt. Där. Vi, vi, oavsett om det är högsta mast eller inte, det är ju för jävligt sjukt. Alltså, det, det, det, jag vet inte om det är världens också men den jämfördes med någonting annat högt. och Alltså, någonting annat där Mot det, en Och det är ju mycket... Men, men det, är, det är samma sak som de här fönsterputsade typ på stora höghus som, som... Vi kommer få en uh, rymdhiss någon gång. I mänsklighetens historia. Oj, nu åker vi i vägen uh, ännu längre bort. Uh, ju... får det kommer någon klättra upp i det här någon, På samma sätt. <laughs> och... och, och, och, och uh, man klättra då. Tar man inte hissen då? Det kan man inte. <laughs> det var ju ganska. Flera mil jag, jag, vet, jag vet inte riktigt, men om man skulle typ ta bort, säk, såhär, ta bort säkringen längst upp på den rymdhissen då. Jag vet inte, skulle man känna den här, oj vad högt upp jag är. På samma sätt som man gör nu, om man typ skulle göra det på Empire State <laughs> Building. För jo jo, fast det är ändå ja. ganska, det är ändå, det är ändå några minuter innan man landar. Frågan är ja, nej, om du men... landar ens. Du är, du är i rymden. Ja, det är en stor fråga. <laughs> du, kanske, du, kanske, du kanske blir att med dragningskraften så att du blir som satelliter du typ. Bara åker runt. Ja. ja. Jag vet att jag kollade upp den gång om det var någon person i historien som hade... Alltså, jag tänkte på den här, ladies and gentlemen, we're floating in space. Och sen är det någon person som har råkat... Dö genom att bli utsatt för rymden. Hur ska, det var fruktansvärt dåligt förklarat. Uh, det, men det är ju väldigt det i filmer: att någon är ja, utsatt för bara så flyger så ut i väg eller något där. Sånt där. Ja, alltså, det, det är väl ingen som har dött av att vara i rymden? Det. Eller? Nej. Nej, jag kan... kan inte komma. Han kan vara någon person som hade gjort det stod, det hör för mig. Alltså det, det, enda och, den och, första, det enda jag vet är att den första astronauten, den sovjetiska astronauten, när han var... Uh, för, jag kommer inte ihåg vad han heter. Ja. Men när han var, den första astronauten som var utanför, vad han, rymdskeppet och gjorde den första, vad ska man säga... Ja. Promenaden utanför rymdskeppet då. Att hans... Men i det så dömer man inte direkt som, som de ofta gör i filmer, utan det tar 10-20 sekunder och sånt där, tror jag. Nej, det tror jag. Men i alla fall hans rymddrikt äh, blev för stor, eller vad ska man säga. Så han kunde inte komma in riktigt ordentligt till kappsum. Så, han. så att han hade ganska mycket panik där. För det, det blev så här: De hade inte räknat med en viss grej-typ. Så att äh... Så att han, han var nära på att inte komma in i kapsen igen. Det måste ha varit jävligt skrämmande första gången man gör fast det. Fast så du det... vilka psykopater det som gör sådana här saker för första gången. De måste ju ja. vara riktigt hårda. Ja, när det är så sål. Psykopater men ja det, det, det, är också, det är också snubbar som går på som kan jobba på balkar. Om man säger det är snubbar som precis. inte behöver beta -blockare. Nej, exakt. Ja, det, efter, efter man har varit i rymden så blir man sån här snubbar som bygger byggnader sen. Eller btc-blogger, det är en sån snubbe på betablockarna eller vad det nu heter Liksom en sån här lugn, ja ni vet vad det är Jag tror att jag Sänker ja, bara. Nej men du, betablockare höjer blodtrycket Ja ah, okej okay. Alfa-blockare sänker. Men jag har en äh, av att har... Äh, jag vet att folk, äh, vissa tar såna innan de ska hålla tal och sånt där ifall de blir för nervösa och sånt där Ja men det är skydda mot stresshormonet som adrenaline och såna grejer, mm. betablockare Ja ah. Jag kanske är helt fel så det är väl antagligen att man... Men man, du man... Ja, höjer blodtrycket eller något sånt där, ja. Eller sänkt blodtryck. Nej, det alfa, motverkar alfa, högt alfa, blodtryck. blodtryck. Ja, ja, men något av dem gör det i alla fall. Okej, okay, ja. lyssna nu. beta eh, är mot stresshormonet som adrenalin och eh, motverkar högt blodtryck. Så. Ja. Okej, okay, för alfa-blockare sänker högt blodtryck med. Det tror jag ja. alfa-blockare då. Ja, det finns det ju med. Ja, okej. Okay. är Ja, Delta-blockers. Ja, uh, okej. Okay. Fortsätt vad du ska snacka om. Omega-blockers. <laughs> blockar uh, kroppen för att ta upp mer omega-3, omega-6, oh, omega-9. Yeah. Exakt. Och så finns det sockerblockare också som blockar socker. Men vad vi pratar om? Att man flöt runt i rymden. Mm, ja, vi snackar ja. om space elevator du snackar också om. Ja. Det, det är en jävligt cool koncept faktiskt. Ja. Sjukt läskigt På något sätt Men de, man, nu när man kommer fram till Den här starkaste det var det här, är kolfibret Varför är skulle man vilja ha en hiss upp till rymden Men det är väl så här att Det blir enklare man behöver inte Det är bättre rymdturism än att hålla på Och jävla ja, det, det handlar inte och, och om <laughs> rymdturism Utan det krävs så mycket energi För att skjuta upp en raket Ända upp till Så att när du skjuter upp en rymdraket Eller vad man ska kalla det så försvinner hälften av bränslet bara på själva uppskjutningen liksom, och det kostar ja. as mycket pengar och hela Men den det är givet. väl allt, det är väl att ja. ja, men... när de är ute i rymden så behöver du inte Ja precis och då kan du liksom bara sätta fast en sån här på hissen då och sen bara föra upp den och sen <laughs> Ja eller in space. Jo precis jo, men det det är det det handlar om att man ska typ på något sätt också typ kunna Förflytta material till um, rymden och sen så, så slipper man, som du säger, eh, att helt enkelt skjuta med raketer. För det, det kostar så jävla mycket pengar, så mycket energi, och helt i onödan. Och nu, alltså, det är ju varit bara totalt jävla koncept. Det är fortfarande visst det är en koncept, men nu nu Finst, vet man. På det. Jo, det, det, är, så... det finns det visst. Men det Om man finns går flera in på... olika idéer också hur den ska kunna se ut och sådär. Vilken bete spiser eller elevator som jag har gjort precis, så, kan jag... så hittar det... man. Jag gör ju inte det. Men. Nej, men eh, jag kan däremot säga att det har ju varit väldigt så här: man har ju spekulerat i, ganska länge kring hur i helvete man ska kunna bygga det här, för det är ju, det är ju en ganska fet ja, massa material, riktigt. Vi inte... fast, vi har ju, fast vi har kommit fram till att vi kan ju använda det här, du vet, KK, ja, grafen eller vad han heter Men eh, jag tror inte att det funkar heller, för jag har läst om det här och det räcker inte heller till, riktigt det är inte tillräckligt starkt heller riktigt. Nej, men det är ju en ganska bad shit äh, är stor elevator. Man var en form i alla fall man kanske skulle kunna förstärka det på något sätt. Men fan vet, men... Men det skulle oh, vara God intressant. God. Det skulle vara intressant ifall vi skulle få en space elevator innan vi dör. Ja. ja om, man, bara, och, och, om vi bortsett man från att vi inte... byter. vi från att inte Om vi bortsett från att vi inte Om vi inte Vad sa du för dig? Keith. Om det skulle vara massa space elevat skulle man ha det som begravningssätt, eller mer som space-kanoner, så kunde man bara bli utskjuten i rymden. Ja, astronauter och sådana och så, och människor skulle givetvis begravas på det sättet då. Ja, det var där de höll hemma. Det, de höll hemma. <skratt> det är, är lite som typ, man men äh, folk som är sjökaplener och sådana grejer som vill bli buried at sea, så att säga. Ja, precis. Men visst gör vi inte riktigt lika mycket så i Sverige som i andra länder. Buried at sea. Nej, vi, men begrava folk där de hör hemma på det sättet. Liksom. Nej, ja. Alltså, traditionen med att begrava folk där de hör hemma. Det känns inte det lite som att vi bara begraver dem där de bor närmast, typ. Jo. <laughs> typ så här. Ja, jag vet att du kommer från Kenya. Men vi begraver dig på eh, typ Moholms kyrka. Jag har väldigt dålig koll på hur folk begraver sig Eller Jag, jag fattar inte vart det, för alla de här Jag vet inte, jag vet inte hur folk, hur folk gör Skiter folk exempel, Exempelvis en traditionell begravning I Hawaii, på Hawaii rättare sagt Är ju att man Ja, det är famously från Den här filmen med George Clooney När de lägger ut det på ja, den här Ja, jo, eller hur <laughs> Oscarsbidraget menar du, eller? Den asdåliga filmen som har den som Jag har inte sett den ja. Bra. Jag funderar okay. på det, men jag har... ...delande birånskaraktär, den där Stoner. karaktären Okej, okay. ja men var de du. fortsätt, Hawaii sa du. Jo men de sprider ju askorna liksom till havs med sån här ceremoni och... Det är Sen ju, in, är det ju, ju indian, men det är väl, väl något sån här indiansk påbyrå, eller? Eller ja. Native Americans, förlåt, förlåt. Vi, vi kommer ju från havet från början, vi hör hemma där på något sätt liksom. det, ja. Va? Det är väl konstigt tänkande när man hör hemma i, i havet så mycket Eller så här, att jag Det har... är väldigt många människor som, som har Vi har väl utvecklats från organismer Som kommer från havet. Ja men det är ju Ja men det är ju väldigt ja, trippigt att havet, göra det Vill du, när jag kommer till havet så känner jag att jag hör hemma där Det är sant Gör du? Jag, ja. känner mig, jag känner mig jävligt magplacerad Ja precis, det är olika såklart Men jag känner att jag är hemma där. Ja, Jag hatar havet, eller jag hatar inte havet per, per se Jag hatar jo, bara öppet hatat, vatten liksom. jag, jag, jag får kastrofobisk känsla När jag är på en båt måste jag, säga. jag mår inte bra någonstans så det, du är bort... är att det, det, det är därför ja, jag är att Jag är hemma i rymden Båda ni borde bli begravda i rymden Det är det där, det där vi hör hemma Ja Som Eller ni borde bli begravd på en kyrkogård för att... Nej, det är så tråkigt Jo, men du, du, det känns som att du är rädd för rymden också. Ja, för det är ju lite också faktiskt. Var är du inte rädd för? Liksom? Vart skulle du kunna bli begrav? Jorden. Känns... Nej, men, ah, jorden. Jord... Alltså... Jorden är väl trevligast, kanske. Jag har ju funderat starkt på att göra en inte krimering. Hur för, för långt ner i jorden, hade? inte tre meter ner. Nej, en halv veckor. <laughs> så, så mina fötter kan sticka, sticka upp. Men nej, alltså, jag funderade först på att köra en krimering. För att jag gillar inte konceptet att man ska begrava i jorden. Fast jag har ändrat... att bli bränd och bara publiceras ja. i en jävla äcklig ungdom är inte så heller. Nej, men jag hade någon sån här slags new age-tanke när jag var 18, att jag skulle spridas i vinden. La la la la. Men, ja. eh, men nu har jag ändrat konceptet och nu vill jag faktiskt på, faktiskt bli begraver i jord. Nej, för nu har du ändrat konceptet och nu tänker du så här, vi kommer aldrig dö. Nej, nah, det hoppas jag inte Det men... är ingen religiös jävla tanke utan det här handlar ju om mind uploading endast. Och sånt där. Ja, ja precis. Men alltså, poängen, poängen var att om jag nu dör då, vilket eh, sannoliken är det väl stor nog att jag kommer göra det, eh, så vill jag begrava jord. Och den som övertalade mig, det är faktiskt den här eh, otroliga coola science snubben som jag har prisat flera gånger i mitt liv. Eh, jag kan inte tappa namnet på ja, honom. Det är jag glad för ändå. Michio Kaku, nej uh, Neil deGrasse de Tyson. Tyson. Han nämnde det i ett youtube klipp Tyckte jag som var väldigt bra typ angående det. Och han sa liksom att, liksom att uh, om när han dör så vill han bli graven i jorden för att då ger han ju liksom, näring och energi för växter ja. och djur och sen så ja. blir det en circle of life grej ja, men, där. Han och han det är bli... han ska göra en ny inspelning av uh, Carl Sagens Kosmos. Uh, Mm, vilket kommer att vara helt suveränt bra. Ehm, jag ska vara programledare för det. Men precis, men det, det han sa om det här tyckte jag var väldigt faktiskt vettigt för att jag anser att det är mycket bättre än att, liksom, än att jag bara blir aske som inte är, som inte ger någon någonting för det är inte någon det är ingen som kan ta, ta vara på den energin så att säga. Och jag har... en, Flott, alltså? en annan grej. Borde, vi borde, borde plugga och lägga klipp under det bara play, pale blue dot med Carl Sagan Där har du ett, ett, riktigt, ett riktigt klassiskt YouTube klipp För är det, det, det för, för första för första är det väl en bok men Oh, men det är ju ett tal som Men det ett är ett tal, tal, ja. Det är sista intro till Cosmos -serien. eller outro till något. Ja. ja, det är sista, i sista avsnittet av Cosmos serien. Det ja. är ja. väldigt bra serie, ja. Ja, väldigt bra, faktiskt. Alltså, det kommer att ja, bli grymt när han gör det, faktiskt. Äh, men det, det, är, det är väl min nya syn på det. Det är som att det kommer, kommer bli grymmare, men... Ja. Nej, det vet det... ni. Alltså, Carl Sagan är väl en helt annan person jämfört med honom, men vem vet? Allt Carl Sagan... Alltså, Carl Sagan är otroligt charmig bara när han förklarar vad som helst Men, ah, ja, men det är väl intressant i alla fall Man når en ny publik Och det såg väldigt daterat ut bara Det såg väldigt gammalt ut och... ja, Exakt, precis Det har är, det är, det ju hänt Tyson, The Grass Tyson Känns ju inte riktigt som en lika stor visionär Det bara känns så alltså, Han, han... Det känns som en episk visionär på ett annat sätt Fast alltså, Problemet med att han är ju ändå den nya liksom är att Han är ändå liksom fått signs att bli lite sex igen ja, han är sätt. trevlig, han är ro lite rolig liksom. ja, och han har blivit en meme liksom, du vet. Oh, he's a bad ass över han har ju hamnat på allmänna folk släppar, vilket är han bra. Han är gäst på real time. Med Bill Maher. Ja, och Daily Show har varit gäst flera gånger faktiskt. Ja, det var för att plugga den här nya boken tror jag. Precis. Jag så bara, bara har sätter det. dem på The Daily Show. Men, vad äh, men, sa du? Jag bara sätter dem på The Daily Show. Ja. ja, men grejen är att han har ju ändå fått... Han har, han har blivit en ny, a, ett nytt ansikte för Science, skulle jag någonstans säga. Som Carl Sagan hade förut. Och det är väl ju bra att någon tar över rollen efter Carl Sagan. Jo, men det är så här, han är The Original. För det, det som är så fantastiskt, det är ju det här med att... Alltså, det, det är just att det, det ska vara... Det, det, han säger ju det med att det är en humbling experience liksom. Att ju mer man tittar på rymden, ju mer inser man hur små vi är. Och, alltså det, det, det är så här filosofiskt att titta hur vackert livet är. Det känsla är känsla i kosmos. Det är det som gör, det är det som gör att... Det, Uh, utöver det vanliga, liksom. Jo, precis. Uh, absolut, det håller jag helt med om. Men uh, som sagt, men det är också det, är, med det, med det, oavsett så tycker jag ändå att det är bra att det kommer en ny sån serie som, en update, som är date så att säga. För att när var den gjorde det cosmos serien Var det på 80-talet eller var det 70-talet? Ja, 80-talet. Ja, precis. Så ja. Att det, menar, det har hänt lite sedan 80. Jo, precis. Och det är bra att det kommer en ny. Precis. Så att, uh, det, det, Spännande skulle det, skulle jag säga. Det grejen är grejen att det händer så pass mycket, det är såna här grejer som inte riktigt, även om folk man tycker det är fantastiskt med eh, alla advances vi gör så är det väldigt svårt att se, vad. för det är alltid teorier och det är alltid svårt att se vad det har för significance när någonting rymdrelaterat relativat händer. Så nu kanske man får det liksom lite mer satt i en, eh, alltså de senare åren satt i en kontext i vad som har hänt till skillnad från, från, från 80-talet liksom, för, jo, precis, ju... är, det är svårt att... Grepp om. Ja men jag, jag, håller, jag håller faktiskt lite med om det För att det, precis, det Det känns som att man har liksom ingen grepp Om vad som hände efter 80 Framåt liksom Vad vad, vi, vad vi gjort liksom jag menar, Det är så intressant det här med typ 50-60-talet Framförallt 60 kanske det var typ När man snackade om Eh, framtidsvärlden typ Och allting var så jävla asom i framtidsvärlden Det är ju väldigt roligt att bläddra i sådana gamla X såhär, Science X typ När man tror att man åker runt i såhär, atombilar Och eh, massa här Som man spånar omkring hur Livet 2012 exempelvis Kommer att vara Ja men typ man tror, men då är det typ ja, Atomåldern som man hette då Som den kallas då Det ja, är, så... är de lika små som age, atomer Nej är menar, ja, ja, menar, menar Atomic Age de att kärnvapendrivna Eller kärnvapendrivna Ja, kärnvapendrivna. ja exakt precis Kärnvapendrivna Så bilarna är, Kärnvapen. är Exakt Kärnvapen De är kärnvapendrivna, ja Inte ja. kärnkraft Nej, kärnvapendrivna Kärnvapen. Exakt Så man går runt och typ kan döda varandra Hur som helst en jävla atombombor flyger iväg av i <laughs> ja. ja just det man man krockar och bara så blir världen så jävla heroisk man har. Det är över inte jävla är det inte så det fungerar, det är inte så det är tänkt påste mindre, det är mindre atombomber liksom. Jo men det är det men Kan man ju säga Men just vapen, att säga vapen Då blir det ju fel Jo men det är ju, den klyvs ju Jag vet inte, jag tror det är samma sak Jo poängen var väl att man skulle ha en liten Reaktor eller någonting På något jävla vänster som klöva Atomer på det sättet då skapade Energi och så kunde driva de hela Bilarna, tågen och flygplanen Som man tänkte sig då Har ni sett den här Vakion Ja den här Vakuumtunneln, som uh, eventuellt skulle kunna ersätta tåg och sådana, eller kollektivtrafik som man färdas i, tror jag, sex... 1000 miles per hour eller Något sånt där. Var det inte 600-700 km i timmen var det väl eller? Nej nej nej nej Det var mycket snabbare Ja just det Det var typ snabbare flygplan eller? ja, ja det var det Jag tror det var 6000 miles per hour Jag har hört om det förut Jag har hört om det förut ja, ja, men, Jag det är också på man där, kunna, på... jag, jag tror det var så här. Man skulle kunna resa från New York till Los Angeles På 10 minuter eller en kvart. Ja, Det var nog snart en, en, ja, en till max man, en, till, en till max två timmar tror jag Från vet jag, Japan till New York eller sådär om det var till typ, USA det. Sjukt snabbt i ja. Knapp ett Game of Thrones avsnitt det är, så, det är sånt vi ska ha. Det ska vara bara aut automatiserade sätt att, re att resa på. Alltså det, jag, tror det, det, jag, ja, precis. jag tror en annan vän till mig räknade på hur lång tid det skulle ta mellan Göteborg till Stockholm. Med den vakuumtunneln och det skulle ta tre minuter och något sånt där då. Ja, just det. Det kommer jag att ja, just det. Eh, Vi snackade om att, vi snackade, just det, vi snackade om att vi, man skulle bygga vakuumtunnel i, i Sverige istället för att åka vi 16 precis, timmar till det vi, de Umeå. Det här i Sverige om att vi ska bygga, att vi ska, att vi ska ha snabbtåg år 2030 och då kommer det ta runt en timme åka från mellan Stockholm och Göteborg År 2030 Nej, ja. Men det, ja, det blir väl, ja, precis Men grejen är ju tyvärr så att saker går ju långsammare framåt Men det, det känns inte som tillräckligt stort hopp för att lägga sånt så långt fram i tiden liksom. Det är ju knapp improvement Nej, precis. speciellt inte Det känns som <laughs> man slänger pengarna så här, i sjön eller annat på. Har snabbtåg i Sverige år 2013. Precis. Och det, och det, då snackar vi snabbtåg som finns i Japan. Ja. Det är en ja. snabbare än ja. den här snabbtågen. Ja, Det är snabbtåg exakt. som går i tre, runt 300 km i timmen då. Alltså. Exakt. Det finns ja. redan snabbtåg som går i 500 km i timmen i Kina. Precis. Då äh, kraschar de <laughs> väl lite här var och sånt där. <laughs> Ja men i Kina som bygger. Men jo ja. precis. Det, ja, jag, jag håller totalt med. Det känns som att ja, vi kastar pengar i kund. För 2030 så känns det som att vi börjar ha oh, så mycket grejer istället. Man har blivit ganska förvånad med sig, hade sagt. Ja 2030 så ska vi ha en vakuumtunnel mellan eh, Stockholm och Göteborg. <laughs> de, och de det hade som all... Då hade man ju blivit imponerad. Då hade man ju tänkt mycket ambitioner med... politikerna. där. De, ja. har, de har forskarna som är på det, liksom, the very forefront liksom under sin alltså som jobbar för SG. <laughs> de, de har de har headhuntat folk från CERN och sånt där och bara snott personer från <laughs> ja, den här äh, Precis. Och, <laughs> min, exakt och de bara så här, nu ska vi bygga världens bästa jävla infrastruktur gör det nu. Det kostar vad det kostar. vi skulle ha den, den budgeten. Ja. Den, den, den De, ä, säger, vi är så jävla trötta på alla klagar på att våra tåg är försenade. Nu bygger vi vakuumtuddlar överallt. Är det, det, i, I praktiken så är det ju staten som betalar det här. Ja det blir det väl antagligen. Ja. Ursäkta att, att tågen var lite sena sådär. Men vi har, vi har prioriterat det här istället. <laughs> det, det är så det är. Ursäkta, ursäkta att vi är lite... Ja, <laughs> ursäkta oss vi bygger vakuumtuddlar nu. Uh, jo jo Jag satt och tänkte på det här uh, När jag såg uh, En jävligt konstig invändning här nu Men skitsamma uh, Vardagsrasism är det lite på Ja, du menar din evigt dåliga artikel. Nej, nej, du ja, det, fast det, skit det i den. Skitskitsartikel. Alltså, <laughs> får det låta bättre än vad du var? Jag la upp en jävla bild av att om... Jag vet att det var jävligt löjlig. Vi hade en disput om det här, men skitsamma. Jag tyckte det var väldigt knasigt bara att varför kineser skulle bygga kinesiska kinesliknande månbaser om de skulle bo på månen. Det känns, det känns för mig väldigt knasigt. Det är som att vi skulle bygga... inte göra det för? för alltså, vad... Håll i era hästar nu lite. Nu, nu måste ni förklara <laughs> det här lite mer. Vi ja. har han han lagt upp en, uh, ett blogginlägg på vår hemsida. Okej. Okay. Ja. Som du inte det var ditt tidigt. Okej, jag får läsa lite mer då. Det var helt idiotiskt. Ja, skitsamma. Men det var grejen var att USA var rädd för att Kina skulle äga månen. Det var, det var artikeln. Och då så hade de sa de en bild på eh, en månbas där då... Huvudbyggnaden i huvudhuset då, ser ut som ett klassiskt kinesiskt kinesisk byggnad som finns på jorden. Då. Uh. Wow. Och jag tyckte det var väldigt knasigt. Varför, varför skulle kineser bygga alltså, ett sådant hus? Fast som månbas För mig var väldigt förbryllande Det var ju feda solpaneler Ja, bredvid där, ja, men det är skit huvudbygg... jo, jo, Men jag vet men huvudbyggnaden var, Ser ju ut som ett klassiskt kinesiskt hus Och men, för mig är det... det Det är klart det kommer att se ut som en, ett vanligt hus Eller en industribyggnad varför skulle, de bygga, varför skulle de bygga Burj Al Arab på månen för? Liksom? Jag har jag hört skulle... att de bygger en ponny på månen också <laughs> <laughs> Nu måste jag kaffe Men ni får gärna prata vidare Alltså, uh, Stannar på mitt? Förklara, du, nej, men du ville ska förklara för mig väldigt grundligt nu vad, uh. vad, vad problemet är och allt sånt där. Så, uh. Uh. För, nej, jag, det är inget problem. Jag tyckte bara snarare att, att jag tyckte det var väldigt konstigt att Kina skulle, om de byggde månmassa, det, ja, det var ju inte bara ett montage där. Att de skulle bygga det i klassisk kinesisk byggnadsarkitekturstil som, som man har gjort sedan nu minnes tid i Kina. Man bygger inte sådana byggnader direkt nu då utan det är så här klassiskt, du vet, kinesiskt hus. Men har de sett bilder på ett klassiskt kinesiskt hus på månen? Nej, nej. De har gjort ett montagebild på om, om Kina skulle bygga en månbas så har de ett klassiskt kinesiskt hus okay. som ah, månbas. Ah, då, då förstår jag. Ja, ah, men okej. Okay. Ah. Men det är, det är ju bara dum rasism då. Liksom. Ja, ja, ja, men alltså det är så här: liksom, okej, okay, ni gör en väldigt karaktär, stereotypisk bild av att kinesis, kineser, om de skulle bygga en månbas, så gör de ett, en kinesisk arkitekturbyggnad på månen oh, som månbas. Om det är så pass kinesiskt byggnad. Då är det nästan som man tänker att. Ryssarna, det är en plan från ryssarna typ. att Ja vi bygger ett jätte kinesiskt hus. Och det, nu sen kommer. Eller månbas. Och så kommer amerikanerna att se det. vi sura på kineserna. Och sen börjar de kriga mot varandra. Och så sitter vi här som den tredje supermakten. Ja precis. Ja precis. Men Hallöj. grejen var att. Eh, då, då tänkte jag liksom. Var, om typ. Eh, det, Tänk typ. Sverige skulle bygga eller Finland skulle bygga en månbas skulle den se ut som typ en jalla sauna då eller något liknande ser inte någonting ut utan Nej men jag vet jag kan inte komma på något typiskt finskt arkitektur Ja men ty, iglo, det ja, är, ja exakt eh... Innoiterna ja, alltså bygger en mål ja. Ja, ja, de bygger en iglo liksom. Det, för mig var det typ exakt likadan. Men jag förstår... Det var att... faktiskt inte. Jo, du, det var det visst. Du låste dig vid någon slags... Uh, du fick någon i, i, i, uh, initiell intuitiv tanke som du bara låste dig vid. Och sen bara nu har jag du... sett... Jag, alltså jag, jag hängde ju med bilden nu. Alltså, så här, jag har inte sett bilden, men... Min, Men, min, nu vill jag att du ska, ska gå in och kolla på bilden. Vänta lite. Vi Skickar okay. adressen Skri... till vår hemsida. Williams nej, huvud. Länk, länka vill, nej, inte länka. Williamshuvud.tumblr.com just nu. Vi ska byta det till com bara sen. Ja, och då kallar vill det här för vardagsrasism. Jag vet inte vad jag ska kalla det för. Jag ska ju om. Du har ja. redan Nej, jag tycker inte det här är dumt alls. Jag förstår precis vad med. Det är inte, inte rasism. Men det här är dum rasism är detta. Det här är alltså. Se, se. Är... Vad, är är så, vad är det som är så low tech med den här månbåsen då? vad Nej, det är inte, är inte Nej, lyssna. Jag förstår Vinnes idé. Det är så här. Lyssna här, Vincent. Lyssna här, Vincent. Lyssna Vincent. Ja. Det, det är så här. Det här är alltså amerikanernas syn på hur en kinesisk månbas skulle se ut. Och den är ja. som pass... Det, det, det är så pass idiot oh, eller ja det här är eller svenskarnas syn då, alltså att man gör man, man måste visa att den är eh, kinesisk genom att göra, göra få den att se extra kinesiskt ut det räcker inte med den där flaggan utan man jag håller helt med Kinesisk månbas, varför skulle den se ut så sådär? För? <laughs> exakt. Varför skulle den inte det... se ut exakt så där för? för att det är idiotisk rent, rent månbasstuk att bygga den tänk, så. Tänk dig om det hade varit en amerikansk månbas då hade den inte sett ut så där med en amerikansk flagga. Det är klart att den, den hade ut. gjort det. Men Nej, det hade den gjort inte. Den hade inte haft de där grejerna. Den hade inte haft de där tre taken. <laughs> Precis. Det ser, ju, det ser ju ut som en jävla... Men det är helt en sur... precis. De måste ju visa att det är Kina på något sätt, hur ska de göra det annars då? Men det räcker med flaggan, de måste ju sa Som jag sa när vi pratade om det här sist, så sa jag, det hade ju varit rasism ifall de hade gjort ett risfält på med kineser med hattar, med här gula hattar och... Ja, men det kan man inte göra för det ju... Då hade det varit vardagsrasismen Grej man kan inte göra det för det finns ingen jävla sån skit på månen. Det alltså det det är liksom det det, så, det är så absolut 100% med ville. Ja det, tack. Det det är, det är jättetydligt det är, Och det är kul exempel ja, är för Jag, jag, jag förstår jag, precis. Jag liksom att det är så jätte För när jag såg det så tyckte jag så här, Varför skulle kineserna bygga en sån Alltså varför kan de inte bygga en säg, En sån här halvrund Cirkel ja, ute i marken Det är ju det det det det så här: det är ju dummifiering Det är ju så otroligt dummifiering Tror ni verkligen att de har tänkt till överhuvudtaget De har bara, de kanske har stängt ihop Något bara liksom Vincent, Vincent lyssna, ja precis Men det är just därför det blir så jävla dumt För det är, det, det, det simplifierar. Där kinesisk arkitektur så pass mycket att vad den kineserna bygger så ser ja, det men ut nej, nej nej nej så ser nej det ut som 1500-talshus. Man man bygger ingen avancerad arkitektur på månen eller uh, okej okay, man det. Men, är man jo, jävla, ja, ja, det fel är. Man bygger inget fint. Man bygger man, man bygger inget fint på månen. Nej man tycker inte, inte med tre jävla tak de Alla hus är inte ut så oh. de, de har inte tre tak Men det där ser ju mer japanskt ut i så fall Ja men du det är det lite tag. japansk ja. kinesisk. Då är det. Då är det ändå mer idiotiskt Att de, de bara tar Alltså det är bara deras det är... Eh, Artikelbattarens bild av en kinesisk ah, Något sånt här liksom. Precis och så slänger man in det i bilden det är, Och så, så, det så, lägger man, så lägger man till lite solar panels Bara för, för det lite mer Autentiskt ut på något sätt Allt i bilden gör ja, men Allt i bilden är så att det ska förklara Att det är ett kinesiskt, eh, kinesiskt bas Så att det är flaggan finns där Ja eh, ah, precis Husets, husets för, arkitektur För mig skulle det vara liksom likadant Om man skulle sätta upp en jävla Walmart på månen där Och säga att så här ser USAs ut. Jag kan inte förstå hur ni resonerar här faktiskt det... Det, det här, det, jag, jag håller inte med om eh, eh, Det jag inte håller med om är Eller ja, rasism är det, det, är det inte Men där är den idiotisk person som ligger bakom bilden för att, det, det, ja, det, det, det är det, men, det, det, absolut Det, det, ja, det kan ju hålla med om men Det enda jag, jag eh, motsatte mig till var att det var rasism överhuvudtaget För det var det inte Nej men rasism är inte, men det, det, här, är, det här är idiotisk, Nej, det är död, det är idiotisk simplifiering av kinesisk arkitektur Och, och det, det blir väldigt Om alla gjorde såna här grejer Alltså det, rasism är ju ihop med sådana Det är ju stereotyper Det är ju dumma stereotyper så att det, Alltså rasism kan man väl säga Ja, jag tycker det är alltså det, men vadå, alltså det, det, är rasism, det är ju bara att man ja, precis, är ju, man har en bild av eh, någonting som inte stämmer eller liksom eller det är, allt det är, också, en, det är också en minimering av kinesisk eh, alltså det är inte futuristiskt att det kineserna kineserna byggt månen utan det är deras gamla vanliga de försöker det blir liksom lite mer deras hobbyförsök till forskningsframsteg då. De ah, okay. sätter upp en hydda ah, på den det månaden. kan jag väl. Jag kan väl se det lite grann så den, Ja. Ah. Just. Ja. Det. E blogg idag. Jag är approved. <laughs> ja bra. Bra att fan så undan det innan. Men grejen är att alltså att tala om det eh, men nu är vi ändå inne på ämnet eh rasism eller vad fan jag vet inte riktigt om jag ska snacka om det Men jag satt och tänkte på det eh, jag älskar det gamla Youtube länket men typ så här Folk som är såhär, såhär, rasister i Sverige typ. så Fast det visade sig sen i det här Youtube-klippet typ då. Från en komedishow eller vad det var. Att det egentligen att de hatade inte alla heter det, invandrare utan de hatade bara typ de snubbe som de ogillade väldigt mycket. För de skämtade väldigt mycket. De skämtade typ som att ja men jag gillar ju snubbarna som gör min, min pizza liksom. Så kan man inte hata dem. Och så slutar det med är det, är att de hatade... Pelle eller fan det var. Och jag satt och tänkte lite på det. Att hur skulle ni reagera på ifall ni gick in på en pizzeria? Och sen så var det inte ja, de som, som brukar ha pizzerier. Utan det är svenskar som har pizzerian. Nu vill du inte nu tänkte du säga ett namn typ säg ur i namn typ vill du hålla dig ifrån för att du vill hålla i front och låta rasister i alla fall så... Ja fast så jag vet ju fast, fast jag, jag kom i ja jag för att jag tänkte på tre olika pizzerier då och ingen har i det namnet så jag, jag vet inte riktigt vad man ska säga men invandrare då Alltså du vet ja, du bollet ja, den... pizzeria där det svenska ja, samma här då? fast ja, jag har aldrig sett det jag har aldrig jag sett jag en enda gånger. jag har aldrig sett en ja. enda pizzeria som alltså en inte inte typ restaurang pizzeria det gills inte Nej ja, men det finns massa, i Sjövde finns det massa svenskar som jobbar på pizzerierna Eller svenska Folk som inte ser, eller ja som Varför tog du Sjövde som exempel förresten? Men det var inte det inte ändå Det var för det är ett sånt ställe där Det, det är ju myt Att de har ja, väldigt många saker pizzeri pizzerier. pizzerier Ja precis, det var därför Jag har ingen som helst koppling till den här stan <laughs> okay. alltså, Nej. Nej precis men uh... Men, men jag har aldrig varit på en pizzeria där det inte har varit någon slags invandrare som har gjort pizzorna. Eller, jag jag, jag, jag, menar, jag har inte sett en genuin blond blåhögd snubbe. Typ sven så otroligt svensk som man går att bli som sitter och gör pizzor. Du har ju chockerat pizzerier till och ofta. Det. Det, det kanske jag inte gör, men jag, jag kom att tänka på det. Att jag vet inte hur jag skulle reagera för jag kom in på en sån eh, pizzeria. Det var bara Janine Svensk som hade den pizzerian. och det kanske är... Då har ju jag liksom van och av att liksom pizzerier ägs av invandrare exempelvis. Men du, jag, jag, jag har en liten poäng med smygras som kom in här nu i alla fall. Och det är lite det här att du sa det här. Alltså ingen restaurang i Och då är frågan lite så här. Om det, om det jobbar en eller, eller liksom en blå, blond blå snubbe på pizzerien om det är sådana bakom. kanske kanske det styr uppfattningen om okej, okay, det här är där här är alltså en restaurang också nu Det är inte bara en pizzeria utan det här ah, fast... är en upscale Nej men jag Jag tänkte snarare på Jag tänkte snarare ja. på Va? Okej okay. Jag kommer att tänka på det Tänk om Mats som skulle bygga en måne Med sitt ansikte i Ja Bredvid månen Okej. Okay. Ska vi bara byta ämne nu menar du? Ja, Nej, det, det, det, var liksom. jävligt, det, det var ju jävligt det var en sämst man ser sen. så att man ser något Gud, Gud vad jag kände ja. mig blockerad där nu. Alltså det, det var det var ju det, att det, jag hade gärna sprungit vidare på det här men du må, jag måste i villilkas att svara nu för att jag blev <laughs> halvt äh, anklagad på att vara det Jag och meddelar inte det. Men jag ville ju att han skulle svara på det Bara för att det lät så Så vi får återkomma till Hans så målet Ja du får ju vara med på lite När vi svänger om i ämnen här Det är som ja. att jag skulle helt plötsligt Börja diskutera någonting Och sen så bara Eller ni diskuterar om det, Så kan jag bara säga Botal om han Ja men det var det medvetet Ja, ah, okej, okay, det var det. Uh, precis. Nej, okej, okay, jag, jag ska svara på det. Jag, det jag menar med restaurangrejen var snarare att äh, jag vet att det, det finns ju många restauranger som säljer pizzor också. Då är det jag syftar på. Att till exempel om man drar till kusten, eller väst, västkusten exempel, så finns det ju väldigt många schysta restauranger som också säljer pizzor. Och det var det jag menar på. Jag menar bara så här genuin pizza. Krog som inte har. Vad ska jag, säga? jag tror faktiskt. Ser, jag, servering på samma, alltså ölservering typ, tänkte jag. Men, men jag tror faktiskt: jag, jag, jag kom in på någonting lite grann. Där. Jag tror det finns en, en liten sån. Alltså Det finns ju olika hög pizzerier, Men jag, jag tror jag kan kommit in på det lite på sätt och vis i att det, det, det kan nog mycket möjligt påverka folks uppfattning om vad som är. Bara en pizzeria och bara en restaurang För det, det handlar ju om inredning och sånt där med Och liksom allmänt Givetvis vad de har för mat Men alltså pizzerierna har ju en viss De, de har ju oftast lite mer än pizzerier Men det beror liksom på vad det är för eh, Det beror på vad det är för inredning Och så här atmosfär Men även eh, vem det är som står bakom disken Kanske påverkar vad, vad det är vi tycker är en restaurang Eller det... som bara en pizzeria det gör du säkert faktiskt, skulle jag tippa 50 spänn på att det är... Det är rätt illa. Ja, det är ju, det är ju lite vardagsrasism jag tänker det, det, det är blonda snubbar, de har restauranger. Eh, snub snubbar som heter Ahmed, de mm. har bara pizzerier. Exakt. Nej, men ja, det, det, det finns säkert någon, någon poäng med det. Men jag, jag, det jag menar jag bara att jag hade, jag, hade aldrig, jag har aldrig varit i en pizzeria som jag anser är en pizzeria och inte restaurang eh, som, oh, jag, som har varit bara så här, tre, snubb, tre tre svenska snubbar som står och mm, liksom river riv i bakgrunden då och gör pizzor. Jag har aldrig varit med om i en restaurang. Det, det var det jag ville eller pizzeria och det var det jag bara punkterat. Eh, nej men det har ju ändå något att göra med eh, kultur eller något sånt där för att, eh, men det, det är samma med thailändska eh, restauranger också då. Liksom. Det kan du också. Ja precis, men det är, det är ett jättebra exempel också att liksom, Men det är också att vi, Har vi blivit så vana Att vi vill ha eh, Sådana thailändare liksom, Som sys gör thaimat Eller kan vi gå med på att svenska gör thaimat också det Ja det är klart, det är klart att vi... De gör det oftast bättre ja, ja absolut Men jag tror faktiskt att det, det kan finnas en rasism i Sverige I restaurangägare Vem som står vem som gör maten bestämmer hur afskade restaurangen är. Det gäller även eh, om man skulle ha någon slags eh, liksom, eh, lyxigare asiatiskt kök. Då, då, ja. då är det också bra om det är en vit snubbe. Det, jag, Asby, det kan jag se att det finns någon typ av rasism där faktiskt. Ja. Alltså det, gäller, det kan gilla peterier, det kan gilla vad som helst. Ja, wow. jo, det kanske det tänker jag kan finnas ska i det. till Gabrielsson Men med okay, Mats Gabrielssons måna. Vem är Mats Gabrielsson? Jag känner att det är lite... jag lite vet inte vem den här han... Vet inte vad Mats Gabrielsson är. Den store Mats Gabrielsson. En, lite. en mäktig Mats Gabrielsson, vet inte vem det är. Nej, han är en entreprenör. Han är en han en är stor Ja, okej, okay, nu psykot. vet jag. Nu vet jag väl. Jag har ju sagt det själv. Du att... han har. Det. <laughs> ja. att han var då så han är ju psykopat. Ja, okej. Okay. Mats Gabrielson, nu vet jag om det. Är. Ja, nu. Ja, fortsätt. Vi har ju tidigare musat om idén om att uh, han uh, i, i, i sin storhetsvansinne, vad kul det hade varit om han hade uh, byggt en Sphinx uh, uh, och placerat den i Egypten bredvid uh, Keops, pyramiderna och, och, uh, och Sphinxen. Bara för att han med, med hans eget ansikte. För att han har så pass. Han har lika stort storhetsvansinne som. Uh, fara eh, faraorna och vill bara göra bara liksom begrava sig själv med sina pengar typ. Mm. Ja, just det, ja Och som en spin-off på detta så föreslår Vincent alltså att eh, han skulle hur skulle detta gå till då? Vad skulle månen bestå av? Kan han bygga en måne av? Okej okay, så han ska bygga en måne bredvid månen med sitt ansikte det var det? Ja alltså det alltså... är äh, Månen kommer ju, ja, hans ansikte kommer liksom vara ja som, som det finns äh, berg och dalar på månen nu fast det är liksom äh, om man... Om man tar ett teleskop och kollar på månen så ser man liksom alla de här berg och dalarna. Fast det är ett gigantiskt ansikte om att Skagabrelson som är utkalvat i berg och dalar istället. Det var roligare om man tänker så här att han tänker bara att all PR är, är bra PR och så slänger han ut någon en, en månliknande grej i vägen för månen på hans ansikte. <laughs> eh, så som bara blockerar den vanliga månen. Men han tänker bara att äh, det är liksom PR så det är bra. Folk kan bli förvånade om de vill men nu får jag ut mitt ansikte. Mm. Exakt. Ja, det. skulle vara ganska intressant ifall han gjorde det. Det är väl inte tekniskt sett omöjligt eller? Jag vet inte bygga vad månarna skulle bestå Jag Nej, alltså kanske bygga månar på ett tekniskt omöjligt. Nej. men däremot kanske men, jag tänkte snarare att Kan stor som månen. Ja, ja, det är klart att skulle vara det. Det är nog tekniskt sett omöjligt tror jag. Nej, nej, nej. nej. Grejen är, är att han måste nog ackumulera lite mer rikedomar. Det här med ja, men Stix. det det, det kan man ju verkligen det kan man ju verkligen göra det största problemet med det är att, är att få placera den i närheten av liksom, de historiska länderna i Egypten men det kommer han säkert att han, han river han göra. Uh, han river Svigsen. Jag Jag det, han, det, är det är en massa helikoptrar och så lägger, han bara släpper ner <laughs> den på <laughs> Går sönder i småvitar. Skit, skit i kulturarvet liksom som vi har. Precis. Det är historiska arvet. Jag har varit med i draknästet för i helvete. Precis. Storhetsvånsinna över det också. Det är klart. Det, jag tycker det var också väldigt roligt om. Eh, Deras ansikte men han kan väl också. Han gillar det, det, det egyptiska lite så han har sån här, <laughs> sån här smink i ansiktet. Eller så här. Eller, ja. Det är en, en ögonskugga. Ja, precis. Och... Eh, sådana här, eller, inte hatt men... Rolig, bara, rolig hatt, ja. Ja, ja, ja så. <laughs> Det hade varit lite roligt, ja. Så han håller där sådana här... Såna här eh, ja, sådana som faroerna håller i. Där är de är döda. Ja, precis. Ja, men såklart så kommer han begrava sig med alla sina rikedomar också. Han köper ju jag upp Det sista... Köper han ju upp en eh, ja, massa items som han placerar i sin, i sin sphinx. I sin katakomb gott, som han ligger där i. I sin katakomb, ja. Och så, så måste Och så, han ju... Ja, ja, så måste han ju begravas också. Eller i den här då så måste han ju måste han med sina tjänar och grejer med. Så ska inte, dö när honom. så att han är Kryonix crayon, där inne. Men hans familj måste ju ja, Men hans varmin måste ju ja, dö. I, i så det går att as mycket energi också till att hålla upp Kryonix. Uh, han kanske har en, om ni vet det Simpsons Smithers, uh, Mr. Burns uh, sidekick. Jag vet när, när Mr. Burns ska begrava sig då har de en kista då, då, är, då ligger smitter som en hund Fötterna på, på Mr. Ja. Böns Om man har en, någon sån där eh, Nisse som man kan begrava sig med Ja men typ Man har typ medarbetare måste ha som, som, som måste De grejer i, i The Afterlife med Precis med det det är, För det gjorde man ju med begrava sig med sina och grejer. Det finns ju ja. många, många Arkeologiska finn Som folk har begravts med Tillsammans och det ska man ska Mats Gabrilsson ha med sig idag. Så han ska ha lossa en Hagstrummer som sin hund. Han ska köpa oh, Han ska köpa en av med han har han har ett par mördas för gör sin hund. Så <laughs> då blir han automatiskt hans tjänare i the afterlife. Precis. Ja. ja, det är jävligt knasigt det där. Ja, Mats Gabrilsson vad vad vad, gör, vad kan han inte göra? Han har ju pengar att spendera vad Det är en sak som är säker. Oh. Oh, nej, men Jag vet fan vad ni säger. Men vi har stackat nu i vi en och en halv timme eller? Ja något sånt där tror jag. Uh, ja men då säger vi tack. Och gör för den här gången då. Uh, det har varit kul. Att prata. Ändå en gång. Ja. Så jag är så jävla dålig på att avsluta sånt här grejer. Jag fattar inte vad man ska säga. Ja, man, bara, man säger bara som vanligt heter jag. Så vanligt heter så vanligt jag, jag William. William Young, och ni har lyssnat. Eh, lite... Ni lyssnar på den här podcasten som tydligen heter Huvudet på William Young. Jag fattar inte riktigt varför den heter honom. Och som vanligt heter podcasten i huvudet på William Young. Ja, som vanligt heter det. Jag inte. Jag bara vi snor Bert. Vi stod bara Bert. Äh, Tack och hej knulla en tjej. Så vi skiter i leverpastejen nu. Så den, den är Nej, det här, det här, off topic. Det är en på leverpastej. Okay, bara, ja. vi, tar, vi snor alla hans variationer på Tack och hej leverpastej. Okej, okay, men äh, om ni tycker tyck till i Kommentarfält eller fan man gör eh, Tips på idéer Vad vi kan ska du göra inte, Absolut. Kan du inte avsluta med din Du har ju en speciell radiorust som du använder I din andra podcast som du speciellt, speciellt när du gör klipp Från när du har intervjuat folk Så använder William en speciell Radiorust när han pratar Som är Det inte sant så här. extremt fejkad kan du inte använda den nu när du säger hej? Jag kan inte göra den på, i publik jo. så att säga. Jag. jag kan jo. bara göra den i min samling. <laughs> ja, du, du publicerar ju den på andra ställen. Får, jo, jo, men alltså, jag, jag kan inte komma göra... komma in i modet på att det är Exakt. Ja. Jag, jag precis. Jag, jag, jag, jag sitter ju mail, nu. Jag, men, jag sitter och skriver manus till det. Och så sätter jag mig liksom och inte att någon ska höra mig och sen försöker jag få ihop Jag vet inte egentligen vad Okej, jag kan försöka. Vad ska jag säga då? Skriv ner allt på ett papper bara och så säger du det. Ja. Uh, vi ska säga. Här. Uh. Så du är formell, som en formell nyhetsuppläsning nu. Ja, uh, uh, uh, uh, Vi får väl se hur det här går då så det <tryck> för, uh, jag kan ju berätta för Keith uh, vad det är Marte jag tar upp så. För att um, William bad mig, eller han brukar skicka. Intervjuer och sånt där till mig Som han inte har ja, När han har spelat in dem så frågar han mig Låter det här bra Och okay. det, det har bara blivit värre och värre radiorus nämligen För varje gång Och det senaste var så pass illa Så att jag liksom var tvungen att säga rakt ut Du kan inte ta med det här, du får göra om det. Det, det på något sätt liksom för att Det är för fake, det det vet, du vad, så fake så att... vet du vad det roliga är just, just Med den situationen det var att eh, när jag la upp den och fick kommentarer från... alla vara bra, eller? Ja, exakt. Ja. Från redaktionen då. Ja. Så, så tyckte alla att det var skitbra. En grandios exit nu, vill du vi höra. Ja, jag jag menar... Äh, äh, Mats Gabrielsson, nej. Fan. Mer fake. <laughs> um... Ja, men läs om en nyhet nu. Ja, nu är vi tysta. Ja, jag kan ju inte det här... Jag ska, jag ska, jag ska säga... Ja... Nej, men han ska bara säga hej då, liksom. jag ska säga hej då nu. jag Jag intervjuade... Vänta. Ja nu var det lika. Nu var så gå här i halskropen Jag ja. äh, intervjuade Mats Gabrielsson i måndags. Äh, vänta lite. Jag intervjuade Mats Gabrielsson i måndags och äh, han annonserade till mig att äh, han ska bygga en svinks Och som sedan ska då flygas med helikopter till... Äh, i <laughs> Nu är det faktiskt som att det är asnervös typ Ja men det är, är, det. Det är. Jag, må, jag det kan inte osnervös. göra det. Jag varje kan ju inte. Det är varje ord, varje liksom syn på men... det. Ditt liv hänger på. Det är en tråd. Ja. Men det är asbra. Det är ja, det, sådär, det, det, sådär det låter det, alltså. det är jag, jag är lite värre jag Jag träffade. Jag försöker komma ihåg hur jag lät typ. Jag träffade henne vid på mitt gamla nej jag träffade henne i mitt favoritkafé, Café Vasa. som ligger beläget på Vasaplanen. hon kom in som en stormvind och jag började prata med henne angående varför hon ville bli en filmregissör. Vad jag undrade <laughs> typ så låt det då. Jag kommer ner lite så här, jag försöker få en till ja, med någonting. Jag måste lyssna på det här nu sen. Ja, det låter. Det har inte kommit ut, så du, jag, jag kan skicka det till dig. Men det, det kommer det. ut vår nästa video. Vi får klippa in lite av det i den här i slutet här. <laughs> Okej, okay. okay, jag, jag lovar att jag klipper in, in den intervjuen Nej, det låter jätteknasy eh, till det här. Och så, så, så, så tackar jag så hemskt mycket då. Tack. Ja. Okej, okay. tack. Vad var, vad var det tack och hej, Knuran tjej Det här var William Jang. Min sen Sandberg. Vi hörs snart. Hej då. Under festivaldagen bland alla filmpass och mingel träffade Ylva Torsén på filmskaparen Sofia Wester. en så länge ovetande om att hon två timmar senare skulle ta emot sitt första pris i Tungviksklassen på Frame för hennes kortfilm Familjen snäll. Så här lät den när Ylva intervjuade henne.